Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu Billahi minal wa Bismillahirrahmanirrahim wa nasallim Nasallim ala rasulihil kareem Amma ba'd A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Inna al-insan lafi husrin illa al-lazina Amanu wa amilu salihati Wa tawasabil haq Wa tawasabil salam Salakallahul azim Waqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Khairukum man al Quran wa 'allamah. Oqamaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Taala sebab boleh mengajian tajwid kita. Bagaimana kita? Kesimpulan madlah. Qalqalah. Pelajaran 16 Bismillahirrahmanirrahim Muka surat 67 Pelajaran 16 Qol Qolah Jadi maksud Qol Qolah dari segi bahasa Ialah Memantul Ataupun suara Berpatah balik Jadi huruf-huruf Qol Qolah ada 5 iaitu Qaf, To, Ba, Jim, Dal Qutubun Jiddan. Hari setengah semalam ada dia gabungkan lah. Gabungkan. Huruf-huruf tersebut. -huruf jadikan satu perkataan, dua perkataan, satu ayat. Qutubun jiddal. Qaftaabah Jiddan. Kemudian Qalqalah terbagi kepada dua iaitu Qalqalah sugra dan Qalqalah kubra. Qalqalah sugra ialah Qalqalah ialah Qalqalah kecil yang ini tidak begitu kuat pantulan suaranya, bunyinya iaitu apabila huruf qalqalah kol bersukun, asal iaitu terletak di tengah perkataan jadi huruf qalqalah kol tersebut terletak di tengah-tengah perkataan ataupun ayat jadi dia surah kecil, pantulan dia tak dapat, contoh nanti ada kat belakang kemudian yang kedua qalqalah kol kuburah ni adalah Kuala-kuala yang mana uh, dia lah besar lah, ni besar maksudnya kuat. Yang ni jelas iaitu apabila huruf kuala-kuala dimatikan kerana wakaf, disukunkan kerana wakaf yang terletak di akhir bacaan ataupun ayat. Mudah ya. Subra tengah-tengah kuburah di akhir ayat. Contoh Qol Kal Qolah Subra Wal'adiyati Dabha Dabha Dabha Dabha Dia terlalu kuat Berbanding kan Yang sebelah tu Jadi saya pindah satu contoh Ke satu contoh Yang kubra dengan subra Hadha wa inna Littorhi Lasharra <Sess> ma'ab Ha, dia kuat sikit Ab. yang ni bar kan selepas bar tu ada ha lagi jadi dia tengah-tengah yang ni bar tu di hujung kemudian dia diwakafkan disukunkan kerana wakaf jadi pantulan dia kuat lah yang tu yang tu fal muryati qadha qad qadha tak terlalu kuat lah. qadha kalau yang yang yang kubra qul huwallahu ahad ahad d ha dia kuat sikit ni qadha sikit je qadha ha jangan dengan, jangan kuat sangat qadha ha ah, tak boleh lah. Eh. qadha kalau yang kalaw kubra, qul huwallahu ahad ahad. Allahus samad. Lam yalid wa yulad wa lam yakullahu kufuwan Tapi kalau ada tasydid misalnya, kalau kubra kan, ada tasydid, nah, ah itu lagi kuat nanti. Contoh yang dalam tabat tiadalah tabbat yada ha, abilahab bin watab sebab dia ada tasdid, sabdu ah ha, dia lagi kuat dikena berhenti sekejap lepas tu lepaskan Tabat yada abila bin watab Kemudian contoh yang seterusnya fal mugiratis subaha Kalau kita perlahan kan fal mugiratis subaha fa athar nabihi kalau kubra hadza fal yazuquhu hamimun wa wasaq dst seterusnya alladhi at'amahum min ju' at'a min ju' Kalau yang kubra wallahu min waraihim muhit Jus lam yata mithunna insun qablahum wala jalan. Fi maqādī sidqīn ain lama maqā kun satu sidq kun kelak. Fi maqādī sidqīn ain maqā sidq sidq. FI MAKAĀDI SIDAQIN INDA MALIKIM MUQTADIR itu pun itu, kita tandir itu MUQTADIR A LAM YAJ A YAJ'AL KAYDAHUM FI TADLIL JIM JIM Yang Kubra tu lah, sebelah dia tu kan Dah baca tu Bal huwa Qur'anum Majid Cara membaca pengucapan Tab Dan haj Ditekan dan ditahan Dua dekat baru Berkonaqolah, yang ni ketiga ada Sabdu Ada Tasdid Atau sabdu Takbat yada abila hbiu ada pe ditahan dua harf kat baru berkolqolah. Qulhiya mawaki tulinna siwal hajj. Restyle ni. Amaran. Gin dat dal zaiq. Bukan huruf kolqolah. Cuba baca. <Susuk> ma'ana. Ah ha, biasanya ma'ana. Ha, ha. <Susuk> Ar. Ar. Arna. Tak ada ke tak ada pantulan. Ha, tapi kadang-kadang ada orang dia tak tak leh kontrol dia ter pantul juga. Fad. <Susuk> ha, dia tak boleh fad. <Susuk> dia <Susuk> dot <Dia, Susuk> bukan huruf qalqalah. Kual dia fadlu. <Susuk> fadlu kalau fadlu ha, tak betul lah ha? tapi susah juga kadang-kadang terlepas juga kan fadlu tazbahu tazbahu tazbahu ah <laughs> ditambah sekolah kol sendiri kol-kolah sendiri berat tazbahu rizqa Rizqah oh. Itu tak betullah La yazlimu La yazlimu Yang salahnya La yazlimu Yaz z. Jadi semua ditambah nanti Ada orang lebih daripada huruf ni Mereka ditambah Khaaf hmm? hmm? oh dia apalagi kalau huruf-huruf tersebut merupakan huruf itbaq ataupun huruf isti'alak dia lebih kuat lagi lah dia punya ni qalaqalah tu ada juga sebagian huruf tu dia sebab dia sifat dia sifat huruf dia seperti huruf-huruf isti'alak macam qaf kan dia lebih tebal lagi tapi dia tak semua huruf isti'alak itu bersifat qalaqalah kau dia kan lagi selesai aziz ibad hmm ingat kan eh? dan insya lah, habis kita ni kita buat kita buat apa dipanggil hijrah kita baca surah-surah pendeklah al-Quran kita sebut satu persatu misalnya surah al-fatihah bismillah ba apa makhraj dia apa sifat dia sin apa makhraj dia apa sifat dia mim apa makhraj dia apa sifat dia alif lam lam ha alif lam ra ha mim nun Alif Lam Ra ha, Bismillah atau alhamdulillah alif apa lam apa ha wa mim ba dal makras dan sifat dan hukum tajwid yang terkandung di dalam bacaan tersebut. Boleh ya eh? seorang-seorang. Tajwid ni praktikal lah. Tajwid dia dia bukan teori. Jadi kena praktikal. Tak apa kita buat tertutup wala tak payah. Tak payah kita pakai mic tu tak payah. Tak ada rekodlah kita buat tertutup. Kan. baca lah So, tajuk ni kena baca sebab ini pasal kita nak habiskan dulu kita ni kemudian kita buat practical. macam tu bau berkesan insya-Allah seorang-seorang baca sebut kan ba makhraj ba bibir hmm, belah dalam keluar ha luar dalam bibir luar bibir dalam sifat-sifat ha? ba berapa ha ada berapa sifat ba ha ha Ha. Hamas ke jahar. Ha? <laughs> ke agak istifar. ke rahwah. Ha. kemudian sifat yang khusus pada ba. Ha. sebut semua sifat ba. Jadi sekurang-kurangnya setiap huruf tu ada lima sifat dan paling maksimum enam sifat. Satu huruf je yang ada 7 tujuh, eh, tujuh sifat yang lebih. Ingat ni. apa ada buat praktikal ni, tanya seorang-seorang. Kemudian hukum-hukum Tajwid yang ada pada ayat-ayat tersebut, kita bahaskan. InsyaAllah. Eh? Kemudian pelajaran 17. Eh, sikit lagi. Eh? Ini simple je ni. Sajdah tilawah. Sajdah tilawati, Sajdah tilawati. Mudhoff-mudhoff ilai. Idhoffah. Jadi orang Melayu sujud sejadah. Yang sebenarnya sujud tilawah. Sujud sejadah memanglah kita sujud atas sejadah. Namanya <laughs> sujud tilawah. Ada beberapa ayat yang semasa dibacakan disunatkan. Sujud tilawah. Disunatkan. Yang mendengar dan yang membaca. Di dalam semayang dan di luar semayang. Tetapi dengan syarat mestilah dia sama dengan syarat solat iaitu menutup aurat menghadap kiblat suci badan pakaian dan tempat haram kalau tak ada wuduk walaupun tidak memenuhi syarat-syarat dia haram pun cara dia mudah saja <coughs> kalau di dalam solat tu durqot atau terus daripada tengah bi, dia baca bacaan misalnya kita semangat tahajud misalnya kan bah, malam jumaat tu kan disunatkan baca surah tilalah Ha, ada empat surah tu, malam Jumaat kalau nak kuatkan ingatan, nak hafal Quran baca empat surah malam Jumaat, dua rekat dua rekat, Yasin dengan Dukhan, Sajedah dengan Al-Muk ha, dua rekat Yasin, rangat pertama, rangat kedua Dukhan, surah Al Dukhan, kemudian salam, kemudian tambah lagi dua rekat, baca Al-Muk Sajedah, kemudian rekat kedua baca, Al-Muk Sistiqamah tiap-tiap malam Jumaat, InsyaAllah akan jadi Hafiz Quran itu amalan Serina Ali. Serina Ali dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah aku ni lemah ingatan. Nak hafal pun susah. Hafal Quran susah. Nabi kata malam Jumaat. Seperti malam terakhir lahir tu semayang lah. Ha? Empat rakaat. Dua rakaat. Dua rakaat. Dua, dua salam. Baca rakaat pertama. Untuk rakaat semayang yang pertama tu. Yasin. Kemudian surah yang kedua. Dukhan. Kemudian. Rakan, dua rakaat yang seterusnya baca. Hariful Amin Sajidah dengan Tabarakal Lazi. Tapi, tapi, hadis dia setakat tu je. Ha. Siapa yang saya nali tak tanya, Ya Allah, aku yasin, dukhan, menta'afal Sajidah <tik> dengan Tabarakal Lazi, menta'afal insyaAllah. Ha. Jadi zaman sekarang ni, canggih lah. Ada handphone kan? Ha. Handphone tu, peganglah handphone tu. Pegang handphone tu dengan syarat tidak tidak melakukan tiga pergerakan yang meja secara berturut-turut. Ha. Jadi, kalau Quran lagi susah, nak, nak selak kan? Ha, jadi kalau fikir orang tu, dia slide je dia pakai jari. Macamlah, ha. lah. Betul ada doa dia. Ada ada khusus dalam Fatillah Quran, kitab Fatillah Amal tu, dalam Fatillah Quran, hadis yang terakhir sekali. Fatillah Quran, hadis yang terakhir, muka yang terakhir tu, kat situ ada hadis tu. Ha, hadis tu Nabi ada, ajarkan doa dia. Nabi Surah Sinai baca doa tu. Tak boleh bahasa yang Arab, baca yang Melayu cukup. Siapa yang nak menghafal sesuatu lah. Quran ke surah ke. Hafal kitab ke. Hafal hafal kitab apa? Minhaj ke. Hafal kitab ni ke. Kitab Manhaji. amalan. <laughs> malam Jumaat. Tahajud. Seperti ke malam terakhir. Setengah jam lah. Setengah jam atau sejam sebelum subuh. bangun buatlah sekurang kurangnya. ni. Empat rekat. Baca. Tak panjang lah. 30 ayat-30 ayat je. Yasin panjang sikit lah. Tapi Yasin kan selalu baca kan. InsyaAllah. Okey. Yang pertama sujud tilawah ialah ayat 206 surah Al-Araf. Itu dia ada tanda tu. Setiap Quran tu dia ada tanda macam lambang masjid tu kan. Ha, itu maknanya selepas baca ayat tu menghadap kiblat, duduk tahiyat awal ataupun duduk istirasy menghadap kiblat, kemudian takbir. Allahu akbar sambil niat untuk sujud syadah sahaja aku ingin sujud sejadah kerana Allah Taala. Kemudian takbir lagi sekali Allah akbar sujud. Baca doa dia. Sajada wajhiyal ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa wa basharahu bi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lepas bangun Allahu akbar bangun duduk tay akhir ataupun tay hawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan assalamualaikum warahmatullahi di kiri. Okay, dapat. Saya tunjuk eh secara praktikal. Tu di luar solat, masyarakat lah, eh, duduk eh tutup aurat, duduk. Kalau di dalam solat itulah masih tengah tiang, terus sujudlah Allah Akbar sujud, betul? Bangun daripada sujud, cilawah tidak perlu jurus istirahat. ketika dalam semayang. Kan biasanya setengah setengah surau atau masjid dia dihayjumpaan pagi di semayang subuh disunatkan baca alif lam al mim sajdah di rakaat pertama. Jadi apabila imam tu su turun sujud sajdah, kita pun turun. Kemudian ketika bangkit daripada sujud sajdah tilawah tu, kita jangan duduk julus istirahat. Tidak disunatkan untuk julus duduk julus istirahat, terus bangun. Terus berdiri. Itu dalam solatlah. Kemudian yang kedua, ayat 15 surah Ar-Ra'd dekat Al-Quran semua dah ada dah tak perlu risau ada, ada, siap, ada yang kala-kala ada yang baris ada yang tandakan nambang masjid tu jadi sujudnya ketika habis ayat tu lah bukan dekat ayat tu dekat perkataan tu habis ayat tu nanti macam setengah tu di hujung kan macam ayat Al-Araf tu Fa yassabihuna wa lahu yasjudun itu memang di akhirlah kalau yang surah ar-raqm itu dia di awal walillah yasjudum man sama tapi baca dulu ayat tu sampai habis baru sujud, sujud tilawah Yang ketiga ayat 49 dalam surah an walillah yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh sampai habis ha, dia ada tanda ayat pertama tu tak boleh lagi kemudian ayat yang kedua tu ayat 50 baru sujud Sujud selepas tanda itu lah tanda masjid tu Kemudian ayat 107 dan ayat sampai ayat 109, surah Al-Isra. Tapi dekat bukan dekat ayat itu sujud. Dekat ayat 109. Lepas itu baru sujud. Kemudian yang kelima, ayat 58, surah Maryam. Kharrusujjadah. Kemudian yang keenam, ayat 18, surah Al-Hajj. Alam taro an'Allah ya sujudulahu man fi samawati wa man fi al-abd. Sampai habis ayat, baru Kemudian yang ketujuh ayat 77 surah Al-Hajj. Ya ayun lazina amanur wasjudu wa'amudu rabbakum. Sampai akhir ayat. Yang kelapan ayat 60 surah Al-Furqan. Wa'idha qila lahum musjudu. Lirrahman. Sampai akhir ayat. Yang ke-9 ayat 25-26 surah An-Naml. Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal sampai ayat 25 sambung lagi ayat 26 baru sujud. Kemudian yang ke-10 ayat 15 surah as-sajdah. Khuru sujada sampai habis la ilaha illallahu baru sujud. Yang ke-11 ayat 24 surah sad. Yang last kali tu wa kharraqia wa anak Kemudian yang kedua belas ayat 37 sampai 38 surah Fussilat. Was judulillahi lilladhi khalaqahuna sampai habis. Kemudian yang ketiga belas surah 62 surah An Najm. Was judulillahi wa Kemudian ayat 21 surah Al Insyiqah. Wa izahakur yaalaihul Qur'an melayasjudun. Kemudian yang ke lima ayat sembilan surah Al Alaq kalla la tuti'u wasjuda wa qatariba Jadi bagi tu kat bawah tu bacaan sujud tilawah 15 eh, eh sepatutnya 14 je mazhab Syafi'i Wa kharra wa anab Surah Sad tu itu telah mazhab Syafi'i tidak ada sunat sujud tilawah dia ni mengikut mazhab amali Pengarang kita ni mungkin mazhab Amali. Mazhab Amali 15 tempat, mazhab Syafi'i 14 tempat, mazhab Hanafi pun 14 tempat. Tapi mazhab Syafi'i ya, uh, Hanafi ambil yang surah Sod ni, Qororok yang, tapi dia buang satu daripada surah Al Haj. Kita mazhab Syafi'i surah Al Haj dua tempat, mazhab Hanafi surah Al Haj satu tempat je dia ambil Kemudian dia ambil yang Qororok yang awak anak dalam surah Sot dan mazhab Hanbeli ambil semua 15 dan mazhab Maliki paling kurang 9 dia buang banyak Kita ambil. kalau tak silap saya lah, mazhab Maliki 9 mazhab Syafi'i 14 mazhab Hanafi'i 14 mazhab hambali 15 beza antara mazhab maliki dan syafi'i walaupun sama al 14 tapi cuma mazhab hanafi ambil yang surah sad tu mazhab hanafi tak ambil mazhab kita syafi'i tak ambil surah sad tapi ambil dua-dua dalam surah al-hajd maksud surah al-hajd tu ada dua jadi mazhab hanafi ambil salah satu daripada Uh, surah Al-Hajj tu dan diambil yang surah as -Sod. kita tak ambil surah as tapi ambil dua-dua surah Al-Hajj jadi 14 dia pun jadi 14 tapi ambil semua sekali jadi 15 dan maliki paling kurang lah 9 tempat saja. yang juz belakang-belakang tu dia tak ambil ikhra' dia tak ambil, an najm dia tak ambil mazhab apa ni maliki Bacaan sujud tilawah, bagi siapa yang melakukan sujud tilawah, ia boleh berdoa sekehendaknya. Baca apa pun tak apa, subhanallah al ala pun boleh. Sungguh pun begitu, ada sebuah hadis yang diceritakan daripada Aisyah dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim Nasai Abu Dawud Hakim. Bahawa doa secedah yang dibaca oleh Rasulullah SAW adalah, Sajadah wajihi alillazhi, khalaqahu wa syaqqsamahu wa basarahu bihaulihi wa quwatihi, fatabarahu Allah wa ahsanul khaliqin. Tiga kali. Sujudlah muka dan seluruh diriku kepada Allah yang telah menciptakannya dan membentuk rupanya, juga yang telah mencipta pendengaran dan penglihatannya dengan perantaran telinga dan mata dengan kuasa Allah jugalah pendengaran dan penglihatanku terpilih dengan selamat. Wallahu a'lam. Ingat eh, kena kena ada kena ada wudu haram kumnya kalau tak tak berwudu tak perlu lah, lihat sunat je kan. Mungkin kita, orang tu dia hafal kan Hafal surah tu Sambil, sambil-sambil Dia tu, sambil berjalan ke Sambil dia dalam keadaan tak beruduk Jadi tak perlulah Tapi kalau dia beruduk, disunatkan setuju Tak kira di mana pun Dan ketika misalnya kita bawa kereta, kita baca Bawa kereta ke Ataupun atas motor, kita baca kan Surah, jadi kita Kalau ada kesempatan untuk kita isyarat jelah, lah ha, Jangan tunduk lah kan lagi incident <laughs> Haa jangan dengan apa jangan jangan jangan makna boleh boleh dibuat di dalam di mana saja dengan, dengan buat isyarat kan misalnya kita dalam kereta kebang atau dalam bas kita sebagai bukan pemandu lah kita apa ni duduk belakang penumpang dalam kereta kebang atau dalam bas nak sujud tak ada tempat jadi kita boleh takbir Sampai duduk tu takbir tunduklah tunduk ah tunduk. ha, betul bacalah doa dia, dia bagi salam kalau tempat tu misalnya tak tak tak tak sesuai untuk sujud, tak ada ruang untuk sujud. Boleh kita syarat saja, tu rendahkan tu macam orang sembang duduklah. Janganlah dia tak dia tak boleh sujud kan. Hmm? Kalau ada ada apa, ada peluang untuk hadap kiblat, ada kiblat kalau tak ada peluang untuk menghadap kiblat tak apa. Itu sunat je. Pelajaran ke-18 eh 18, Al-Qabul Huruf hmm. Kemudian sifat huruf Sudah, sifat huruf kan? Kemudian 20 Al-Lihlam Shamsiyah Qamariyah Lepas tu tanda Waqaf Lepas tu habis Katam lah Kita buat pada tiga lah. insyaAllah Minggu depan Cuba seminggu dua lagi Jangan katam kot buat political, insyaAllah kalau ada kekuatan kita, mungkin buat cadang nak buat tafsir tapi tafsir ni jangan lagi sampai maghrib, tak habis akan masa panjang tak sedap lah tafsir setengah jam, tak puas ha? kongkong sejam panjang pula ni ataupun kita drag sikit sebelum asal ke kita singkatkan fiqah, kita drag sebelum asal saja, sambung lepas asal sikit tengok lah macam mana kita orang datang. Sekarang orang dah tengok tadi 2-2, 3 orang ke. Oh ada orang ke? Macam ni? Hmm? Ya. Hmm? Cukup eh? Ada Soalan? ...sebaik-baiknya surah selepasnya. Tetapi, dengar... ...tidak boleh sengaja... ...untuk... ...sujud sujadah. Selain daripada hari-hari yang... ...sujud sujadah. Di dekat Melayu. Sujud tilawah. Untuk hari-hari yang tidak disunakan. Seperti yang disunakan pada hari Jumaat subuh tu kan. Selain daripada itu, hari kalau sengaja... ...hukum diharam. Dengan ha? sengaja untuk... Membaca surah tu untuk niat niat semata-mata untuk sujud, tilawah tak? Hukum ini haram, tak boleh. Jadi imam lah, orang yang jadi imam, bagi imam. Dia akan mengelirukan makmum nanti. Kena pula dia baca ikhraq, ha, lagilah. Ikhraq kan habis surah itu, lepas itu rukut. Makmum ingat, oh rukut jadi dia sujud. Makmum pun ni, sujud pun rukut, subhanallah, ha, kacau lagi. Elakkan yang sudah baca, kalau jadi bagi imam lah. Selain daripada hari-hari yang disunatkan elakkan. Kecuali terawih lain istilah, terawih biasanya imam akan bagi tahu. Jadi lagi rakaat kedua ada sujud tilawah, Sekejap lagi rakaat pertama ada sujud tilawah. Ha, jadi cik, makmum dah, dah tahu. Ini saja saja semai isya ke semai maghrib, tiba-tiba saja saja dia, dia memang tujuan dia nak sujud tilawah, kumpulnya haram, tak boleh. Kamu? Baca lah dalam tahajud tu, tak kisah Jadi imam ni sebab dia takut pun melirukan makmum. Kecuali kalau hari yang disunahkan lah, hari Jumaat tu disunahkan alif malam sajidah. Memang orang, orang semua dah tahu dah. Dah masyur dah. Kalau ikhra' tu, kena, kena semangat terawih tu kan. Biasa dia lepas ikhra' tu, dia sujud, sambung dulu ayat 3 ayat ke 1 ayat ke daripada surah yang selepas tu sebebeknya waktu tu baru surukoh tak sejuk pun tak apa sunat je. Tengoklah kalau sampai mengelirukan orang ada sengah imam baca ikhra tapi dia tak sejuk lah wasjud dua wa akhtarib dia rukoh dia tak sujud di lawa Okey, cukup eh apa yang baik itu dari Allah taala yang tidak baik itu atas keramaian saya tak ampun kepada Allah tak maaf pada tuan-tuan tutur majlis yang honorable musliman subhanallah bi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi subhana rabbika wa salamun ala, -salamun ala warahmatullahi wabarakatuh